Basi karibu katika shule ya Biblia. E, tumesomewa sehemu ya pili na kama ya mwisho ya kitabu cha Mateo mlango wa pili. Tuanzia mstari wa kumi mpaka mwisho mstari wa shina tatu Na yamkini tutamaliza yote, yamkini hatomaliza yote, lakini tuta tutaanza na kipengele kikubwa kinacho ambacho kinabeba ujumbe. Kinachosema kichwa cha somo la leo Eh, amba ambayo kuanzia mstari wa kumi mpaka 11 na labda tutaishia kwenye yao mistari miwili kinachosema kumwabudu au kumomba Maria ni kukufuru kumwabudu au kum kuomba kwa Maria kwa Maria ni kukufuru Maria anaejulikana kama mama wa Yesu eh, eh tutaona na vitu vingine baada hapo labda leo wiki ukija tutategemea somo linavyoenda tusome kwanza yule mstari wa 10 na 11 tukakuwa tunaendelea mstari miwili sehemu kubwa ya ya ile somo anasema mstari ule wa 10 anasema nao walipoiona ile nyota walifurai furaha kubwa mno wakaingia nyumbani hau ni wale mama juice mtoto hapa naye ongelewa eh, ni mtoto. Nyongeza anasema na mama yake. Eh? Pamoja na Mariamu mamae. Kwa hiyo wanayemwongelea kwenye hii mstari ni mtoto. Na naye walikuwa hamtafuti Mariamu alikuwa anamtafuta nani? Mtoto. Ndiyo nyota ilikuwa inawaongoza paka wampate yule mtoto. Walipofika pale ile nyota tutakwja kuona kwamba Yesu Kristo anaaburidiwa hata na viumbe vya anga nyota zinam zinamtambua kizo bacho hakiko kwa mariamu e? kwa hile nyota ilikuwa inaongoza kumpata mtoto hawajayasema kumtafuta mariamu e? E? Anasema wakaanguka wakamsujudia ndio vitu hivi vimeshikana pamoja kuanguka ikiwa ndio kama kumsujudia kwa mfano asinge kumsujudia wamesimama. Wa Ingekuwa haijatimia. Kozi ni tukio la mwili na la roho. Eh, viende pamoja na ndio maana ya kusujudu. Ni pamoja na kuinama lakini na kuelekeza moyo katika kumtambua katika nafasi ya uungu. Eh, wakamwona mtoto anasema wakamsujudia nao kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Hivi vitu vyote vinafanyika kulingana na hivyo tengenezo hapa vinafanyika kwa ajili ya huyu mtoto. E, nyota ile walipeleka kumtafuta mtoto hawajasema chochote mama alikuwa kama nyongeza ndio sasa na mariamu lakini hasa ni mtoto. Sasa kichwa cha somo la leo inasema kumwabudu au kumuomba Maria ni kukufuru. Kukufuru ni nini? Eh e, tumekuwa tunachajia kukufuru mara nyingi ni eni ni kuishusha nafasi ya Mungu Kuishusha e, ni kuishusha kwa sababu mtu akichukua kiumbe chochote akakiabudu ana kufuru kwa sababu e, hicho kitu kinachoabudiwa kimepewa na hadhi ya Mungu wakati sio Mungu huko ndo kukufuru eh huko kukufuru e, ni, ni, ni ku ni kuchukua vitu ambavyo sio Mungu na kuvipa hadhi ya Mungu au kumchukua Mungu wa kweli na kumshusha kumpa hadhi hiyo chini yake hivyo vitu vinaweza kumkufuru Mungu. Eh kwa mfano watu wanaomtukana labda Yesu. Wanaomtukana Roho Mtakatifu. Wanamwambia labda Yesu ni wanamwambia ni ni ni mtoto asiye na mama yake na... na baba asiyejulikana anahitaji wewe. Na neno fulani la Kiswahili. Haram. Haram eh. Kama kuna watu wanasema Yesu Kristo ni mwana haramu Hayo ni maneno ndi huko ndo kukufuru. Eh, ni hukufuru. Au kutukana tu kubwa hasa inapohusisha Mungu. Sasa sasa. Sasa tutaangalia eh mpana wa hii habari. Eh, kuna kanisa kubwa duniani nalo lijua ni moja inawezekana yako mengine sikuizi na you naona know, na, na, na, na kama yapo nayo lakini kubwa inajiulika ina kama kanisa la katoliki. E, hakuna maficho kwa sababu sio kitu ya mafichoni kunaongea kitu cha wazuaji kwamba e, miongoni mwa ibada zao sehemu kubwa wanakoelekeza maombi yao ibada zao kwa kweli sio kwa Mungu baba wala sio kwa roho mtakatifu Mungu wala sio kwa Yesu Kristo kama Kristo sana sana inajulikana ni kwa Maria na utakuta picha nyingi na vitu vingi picha zenyewe ni makosa by the way tutaona kwa hiyo unakuta ni ni, ni, ni kundi kubwa la wanadamu kwenye uso wa dunia hii wanaomwabudu Maria eh wanaabudu wanaweza kumwabudu yeye kama yeye na kuona kwamba sio Maria huyu mama wa Yesu. Tunakio kuona kwenye agano la kuna Maria, kuna Mungu jike e? Wamempa hadhi ya uungu Maria. Eh. Wamempa hadhi ya uungu. Biblia inasema katika kitabu cha waraka mlangu, eh, yohana wakwanza, watano, wa Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 6 7 8 pale. Asa 7. Anasema wako watatu wa yao mbinguni. Baba, neno na Roho Mtakatifu. Hakuna Maria yake anaelezwa mungu. Eh, hakuna Maria yake anaelezwa. Lakini ni wote. Sasa unataka kusema okay, ili somo sasa na... Kwani kwa ni sisi ni wa Katolika? Hapana. Eh, sisi sio Lakini Katoliki. Furuni unaweza kujikuta labda mtu anatoka hapa naoa au anaolewa ndani ya Katoliki katika eh katika e, kuishi maisha yake hayo akajikuta na yeye ameabudu au tu popote pale utakutana navyo ni vitu vya kwa makini navyo eh na Mungu katika dhami ndio nasema katika amri ya kwanza Mungu anasema usi yaani amri kuu kabisa inayo ina, ina, ina, imeshikana na amri ya kwanza na ya pili inasema usiabudu vitu vingine ambavyo si Mungu haya anza na usiue mtu ngedhani kwamba mtu akiua ah ah yale ah. mtu yaani ni kitu cha hata hapana hiyo inakuja kuongelea kwa, kwa namba sita huko Mbe lakini ya kwanza kabisa ni kuabudu eh, kitu ambacho sio Mungu. Awe mwanadamu. Leo hii kama utangulizi tu wa Kristo ambao sio hawa wa Katoliki niseme wanaabudu eh, wanaabudu wachungaji wao. Hamjawahi kuiona? Wanawaiinama 100. Wanainama. Wanawapigia makofi kama ni yani vitu ni ibada kamili kabisa. Unajua shetani? Shetani atafanya mbinu zozote zile kumpotoshwa manadamu akimamia hili sio tatizo hapana liko kubwa tatizo watu wanaabudu kwa mfano Mungu anasema neno la Mungu linasema msimite baba mtu duniani yote labda yule baba aliyekuzaa kimwili lakini kiroho kwamba huyu baba fulani yetu baba mchungaji baba nani eh huko ni kumpa hali ya huyo anasema kwa sababu baba yetu ni mmoja kwa hiyo mkishaanza kumita baba kwa hiyo nyingine huyo ameishakuwa amemmingiza kwenye kundi la baba wa mbinguni. Sasa so ile sema kwa Mateayo 23 anasema baba ni mmoja yuko mbinguni. Eh? Sasa so usifikiri kwamba aliiweka tu kwa ah alikuwa kama me, ah, alikuwa anaongea ongea hadana hapana hakuna neno liingizwa kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Kila neno na hasa lile la maelekezo usi eh usifanye kitu fulani. Eh lakini leo hii wakati wako kwenye ibada za kuomba hao wa makanisa makanisa haya yamelokasha haya makanisa ya pesa yanaitwa eh utakuta wanagaanga mbele wengine wanaenda washika viatu vyake wengine wana miguu hawa mapapa sijui mapapa wa katoliki hatuwajui sana komoja, lakini, eh, kwa mmoja lakini inajulikana kwamba wamekuwa wanagusiwa na nabusu busum guwake au vidole vyake na nini kama unaabudu kitu kitakatifu Bibilia nasema hakuna mtakatifu ila Mungu tu peke yake. Kwa hiyo vitu unazotokaona ni vitu vidogo lakini kwa Mungu ni vikubwa ndio akamfanya amri ya kwanza. Sasa tuko tunaangalia e, tukianzia katika hao mamajusi walipofika kulikuwa kuna mtoto mchanga Yesu alikuwa hajafikisha miaka miwili wakati. Eh lakini wanafika wana maabudu yeye e, kama Maria naye angekuwa na ushirika katika ule utakatifu ule na ungu ule wangemwabudu mama kwa niaba ya yule mtoto basi angalau ndio sio wewe unafika unaanza kuabudu kichanga ambacho hata kwa, kwa fikira zako unadhani hakikuelewi haki, ni kichanga kumhini ni kichanga basi ungeweza kumwabudu Maria wakasema kwa cho ndo alikuwa anafahamu pale kama inaya angekuwa wakombudu lakini wao kwa sababu walikuwa wametumwa na Mungu wanafahamu za mungu wanajua neno la Mungu hawakuweza kumwabudu eh mali wangesema basi kama wangeataka kusema wakamwabudu mtoto na mama yake Hapo wanasema mwabudu mtoto au wangesema wakamwabudu mtoto na baada ya hapo wakamwabudu na mama hapana waliwabudu huyu mchanga sasa kama hawa walimuabudu Kristo katika Mwirri alikuwa mchanga. je, si zaidi sana ikuwa Kristo mkubwa? Eh, lakini leo Kristo amewekwa pembeni au anaabudiwa sambamba na Maria. Na sio ile ni ficha ficha tulijandanya kimsingi anaabudiwa Maria. Sasa eh, hata kama tunaishia katika somo hili, waja tuliseme lijulikane eh tuliseme lijulikane Eh, kwa sababu ni tatizo kubwa eh, eh, kama wote wangekuwa na hadhi ya uungu wangeabudu wote basi eh waliabudu kitoto eh, au kitoto kichanga hicho eh Mungu ndio mwenye kuabudiwa peke yake hii ndio tunaweza kipata hapa kwa, kwa, kwa katika ufunuo sare peke yake hebu tuangalie maeneo ma mengine sehemu nyingine hebu twende katika kitabu cha Matendo ya mitume mlango wa kumi. Matendo ya mitume twende haraka eh ni vizuri pia ibada zetu zimejaa neno la Mungu eh sio maneno ya wanadamu eh Bana nyingi watu wakisikia tuna tunafungua Biblia sehemu nyingi nyingi nyingi kana kama wanachoka vile yao kama wana ah wanaona wanatamani wana, wana wasikie maneno ya wanadamu hapana tuna maneno mengi lakini tunayapunguza ili kusudi Mungu anene hata kama tutaneena maneno yetu tunakuwa ya mungu kwa sababu tunakuwa tumeyatoa katika neno ya Mungu. Ndio maana ya kuhubiri. Matendo ya mitume 10:25 biblia inasema hivi. Matendo ya mitume 10:25 biblia inasema hivi. Petro alipokuwa akiingia akiingia Cornelio akatoka amlaki akamaangukia miguuni kama wale nani? Kama wale majusi walichokifanya kwa Yesu akamsujudia. Petro ni mtume mkuu. E, unaweza ukasema miongoni mwa watu wakuu, labda wa hiyo watatu kimtoa Kristo kama Mungu mtu. Petro uwezo kumtoa kwenye e, vuka, vika vika wa kwanza e, na wapii na watatu. Na vitu na kiti na vikao na sio kama baba nabii wa fedha. Eh. watu Petro alikuwa anapita ana tu kivuli chake kinaponya watu panguvu zilizo kwaepewa na Mungu kama ishara ikusudi i, dini ya Kristo ya Ukristo. Kwa sababu ndio jina la Kristo lianza kutumika nyakati hizo iweze kuzaliwa duniani Haikuwepo kwa kuna uyahudi Mungu akaweka miujize sio kwa kawaida ikusudi watu waamini. Eh, ndio makusudi yake. Eh? Mathayo 26 nasema lakini Petro akamuinua akasema simama mimi nami ni mwanadamu. Akakataa kuabudiwa. Hiyo e, hii wanaabudu anatokea mtu anajiita siji mtoto wa Yesu na anashika kifimbo na vinguongo vyao wanaanza kumwabudu vy, kumshika kulamba viatu vyake ni wakristo haswa na ita wakristo unawaa kristo wa jina eh rohoni ni mashetani, mashaitani lakini kwa anje wa, wa kristo wanabeba taswira ya wa kristo wanabeba jina la wa kristo unaweza kusema inatuhusu nini ita kuhusu, kesho na jukuto unachokajukuto mwangikia pale eh Nimewasema nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawafanya huru. Usipojua kweli huwezi kuwa huru raha na tatizo. Naosema hivi vitu vidogo vidogo hapana hivi vitu sio vitu vidogo, vidogo. Kitu kinachohusu nafsi ya mtu, roho ya mtu ni kitu kikubwa kuliko mwili wa mwanadamu. Kweli kama hiyo. Eh? Watu wanaona kwamba mwanadamu eh mwanadamu anakataa kuabudiwa wanadamu anayejua anakataa kuabudiwa leo hii asipoabudiwa anaweza akawa hawa aka, wa, wachungaji wao asipoabudiwa wa anaweza hata akawa, akawa, akawa nani akawachapa fimbo wako wanao chapana vibwa amjadhi gwaskia wapo hawapo lakini watu ndo wanawapenda watu wengine kwenye sehemu inahubiri ina Biblia Natoka matayo mlangu wa kwanza wa pili wa tatu wana, wana hatuna hii kanisa haa ha. wanaweza kwenda kwenye hizo Usikubali kuchukua roho yako muhimu kama hii ambayo Kristo alifia ukaitupa popote pale ikakanyagwa kanyagwa itaishia jehanamu. Amina. Hemwe twendeke katika kitabu cha Ufunuo, tuko tunaangalia nini? Tunaangalia nani wa kuabudiwa basi. Jiana Maria Yumo, tunaanza kuangalia kwamba wanadamu hata uliokuwa wako kiasi gani wametume walikataa kuabudiwa. Hemwe twendeke katika e, Ufunuo shini na mbili mstari wa nane na 9 bibili ana sema ufunuo 22 hivi ndio vile vitabu vasivyosoma eh nane atakusomea ufunuo wake eh ni nani mbili nane na 9 bibili nasema hivi Nasema kisha Nasema kisha Nane na eh Nane na 9 nasema hivi Nami Yohana nimi niliyasikia na kuyaona mambo hayo. Yuko Yohana mtume yuko anathibitisha maandiko ya kitabu cha ufunuo. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona na aliyanguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Malaika mm, kubwa mkubwa huyu sio mwanadamu. Way, kuna malaika aina mbili kuna malaika viumbe vi, kama wanadamu eh, kuna malaika wale viumbe visivyo vya kibinadamu vi, eh. eh, huyu ni malaika wa mbinguni zile roho za mbinguni watumishi wa Mungu wa kiroho sisi ni watumishi wa Mungu mwilini tukifanya kazi ya rohoni lakini katika mwili sasa huyu malaika anasema na anasema anasema na nilisujudu mbele ya ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo naye akaniambia angalia usifanye hivi mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki msujudie Mungu malaika naakataa kusujudia kwa sababu nafasi yake leo hii watu unatokaje wanaabudu mwanadamu mwingine na dunia zima inawakubali na ukitoa sauti kama hii, sauti ya nyikani moja moja kama hizi, unaonekana kama mjinga huyu uelewi, kwa sababu wote wanaelewa kinyume. Hapana. Wingi wa watu hauthibitishi kwamba wako kweli, kweli inapatikana mm -hmm. katika ufunuo hii. Mm -hmm. Eh. Malaika anakataa anamuinua Kwa sababu katika hali ya kawaida mtu aliyokuwa ameleta ujumbe mkubwa kama huu alikuwa na haki kwanza alikuwa inatosha kudhani kwamba na yeye ni hmm. Mungu ametokea tokea mbinguni mbinguni lakini baada akasema pana mimi ni mtumishi tu Ni nimfanyakaazi malaika neno malaika ni mtu aliyetumwa an angel angel inatoka neno la la, la, la, la kigeleza, na nadhani na, ni kigreek pia angel au eh, mtu aliyetumwa eh twende eh, kwenye tukao kwenye ufunuo 10:22 10, 10, 10. tunaona kwamba Mitume wa kuku asi gani wanakataa kuabudiwa kina Maraika Malaika wa kuku gani wanakataa kuabudiwa wakijua. Leo hii Kristo mtu anaalisha kikansa chake amekipatia wapi huko anaanza kuabudiwa. Na wakiristo wanataka kuwa maabudu. Eh? Wakizani kama anafanyia Mungu utumishi. Ufunuo tisa tulikuwa kwenye mbili twende twende rudi kushoto kumi na tisa, tusome mstari ule wa kumi kumi na tisa, kumi, anasema hivi. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili ni msujudie. Ili ni msujudie, akaniambia angalia usifanye hivi. Mta kwambia angalia manake anakutahadharisha. Angalia, yani sio kauli ndogondogo. Ndogo. Angalia. Kwa makini ka chonjo Kiswahili. Eh. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu nasema mimi ni mtumishi kama nini Ninyi mnatumika tu hapa duniani, sisi tuko mbinguni lakini wote ni watumishi katika ufalme huu. Eh, mjoli. Msujudie Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu Ndiyo roho ya unabii. Hana maneno mengi ana anaweza kusema kwa nini asingesema basi msujudie na Maria kwa sababu walikuwa wanamjua mna wote anasema msujudie Yesu huyu Maria kaanza ka, patikana wapi kusujudiwa sasa kuabudiwa sasa kuombwa sasa na jeu ungekuwa ni watu wachache labda ni kundi dogo tungesema ah bana vitu vidogo hamna shida ni mabilioni By the way, nawaalika mtangaze interests zangu hapa. Na nadhani ndiyo msimamo wetu kama kanisa hili. Kama mnanikubali na mimi nawakubali Sisi tunawapenda sana wakatoliki Kwa nini tunawapenda? Sio ndio binadamu wenzetu. Lakini kwa sababu pia wamedanganywa na sio kwa kawaida sio watu wabishi, wakijua kweli sio wabishi wa kweli. Wote tunaopeleka injiri kwa pamoja mtakubaliana mimi kwamba tunapopelekea injiri kundi ambalo ni jepesi la kuelewa injili vizuri ni kundi la hao wa Lakini kwa sababu hakuwahi kupata ni kama mtu ambaye hajawahi kula chakula. Kwa vyote vile ukimpelekea chakula, mtu ambaye amekula kashiba sana amedanganyana nani? Huyo ambaye ana njaa hana chochote. Kwa vyote vile ukimpelekea chakula atakula chakutosha. Eh. Je, kuna kundi tunalotokea pala sisi hatu chukia. Hayo maneno sio chukia. Haya maneno ni kweli, taziyo kweli inaonekana kama ni kitu kibaya. kwa eh, sababu si wanasema ukweli unauma? Eh, wanasema ukweli unauma, lakini haya ni maneno ya upendo mkubwa. Mimi nasema hakuna mwenye upendo mkuu kuliko huu. Mimi nimekuwa nafikiria hata kuwacha huduma hii nikiri. Kwa nini? Kwa sababu unaona labda wakati ngine ntawauzi watu, baadaye nikasema hapana nimetumwa sasa Nilitaka kataaje? Je, ni waanza kutamani kuwacha Bara Yeremia Yeremia yashii anasema, "Bana, nilitaka kuwacha hii kazi, lakini ule utume ukaingia kwenye mfupa ukawa kama moto unaniunguza, nikarudi kwenye kazi." Eh. Ninajeaza kusema ni nini? Ni kwamba unapokuwa unamwambia watu ambao wako wanapotea hivi. Wanaanza kadhani kwamba unawachukia pana na uwape. Tumependa kwa, kwa sababu tunataka kuingia katika uzimamile mile. Mimi kuna wakati mwingine nikitafakari kitu kama moto wa jehanamu wa Mungu. Huko huko halisi tutauja kuona kwenye somo fulani. Ni somo gani? Kwenye matayo mlango wa 3. Eh Watu leo hii vitu kama mambo kama moto wa jehanamu wamekataa kusikia. Hupo Yesu aliusema moto wa jehanamu usiozimika. E, na wadudu wake mi, hawa hawafi. Eh Hakuna anaweza kupenda ukijua hicho kitu, lazima utamani kuwapa watu kweli kwa kadri iwezekanavyo. Na hadi mimi naomba unasema Mungu, hii adhabu ungekuwa hukufanya, ungefanya nyingine. Hii ni mbaya. Je, ni kwa sababu naiegopa hapa kwa sababu mimi siwezi ngenda kwenye jehanamu kwa sababu kumtasiaenda kwenye jehanamu ni mtu ana namna gani? Ni mtu anayesikia neno, akaliamini moyoni, akali, akali, akali, akamkiri Kristo kama mwokozi wake, alielipa hiyo adhabu ambayo ingempata. Huyo mtu kesho adha, atende dhambi atiene dhambi, dhambi zake zitampiga, anaweza akafa vibaya lakini rohoni kifo cha rohoni kinakuwa kishafutika. Eh, kwa hiyo unabaku na wengine. Mimi niko kwenye kundi moja na kila mtu hapa duniani katika kutenda dhambi Yesu. Lakini nikitenda dhambi nitapigwa soso na zaidi. Ila hatuko kwenye kundi moja kwenda motoni. Bana hapo tuko tofauti. Tuko njato tofauti na walio wengi. Amina. Haya. Eh. E. Leo hivi kuna watu wanatoka hata kwa huyo wa, ha, haya wao tuulizane. Watu kwenye ama makanisa makubwa ya Catholic, hawaabudu sanamu la Maria. Wanatoka kwenye Maria kama Maria mwenyewe, bali tokio kuna sio yei. Wanaenda hata kwenye sanamu la Hata la Yesu na la mitume. Eh. Hata wakati wanaenda kwenye Hija, si kuna sehemu za kufanya Hija huko Bagamoyo si wapi na sehemu nyingi za dunia hii. Wana wanaweza hata kaabudu za, za za mtu yote labda padri wa zamani aliyeleta injili Tanzania miaka ya nane Naye wanakuwa na nani? Wanakuwa na wanaabudu chochote. Sio kusemwa kama ni wageni, ukienda kwenye mataifa kama India, Hindi, dini ya Wahindi inaitwa Hindu. Au kwa kwa wanani, kwa wa wa buddha ambao ni wachina Wachina wa china, wa, china, wa Japani, watu wa thailand na nini. Ni wengi, watu kama bilioni nusu jumla yao. Na zaidi kama bilioni 2 kwa sababu wa china peke yao ni bilioni moja karibu na nusu. Sawa? Unakuta wana labda wa, uh, unakuta kuna watu wa, uh, uh, wanawaita Budha wa, uh, Sio watu ni, ni sanamu zao zinakuwa mara nyingi ziko hivi. wanaziabudu, wanazi wanaziaga maziwa, wanazi, kama wanazitambikia na nini ndio mungu wao. Hivyo vitu vyote ni kufuru inaungana na hii Maria vile vile vyote biblia nasema Mungu ndio wakoabu nani na anaweza kuniambia kwamba hivyo vitu anavyokuwa na viabudu ndio Mungu lakini haiwajui kwa na maendeleo eh wanakuwa na mataji kwa sababu duniani huo tajiri kutoka ni moja kwa moja na hizi ibada eh hapana kutoka na na vitu vingi vingine halikuwa somo la leo Eh. Eh. Tuele katika Tuele mtuangalie Yesu alipohudhur aliposujudiwa. Alishakuwa mtu mzima sasa, eh? Tiona Yesu aliposujudiwa akiwa mtu mzima. Yeye alikataa. Tunaona akina petro wanakataa malaika ma, ma, ma, ma, ma, ma wanakataa eh Maria haku, hakusujudiwa eh, na, kwa hiyo singekataa kitu macho hajafanywa wa lakini wanadamu ameamua kumsujuto haya twende katika Yohana Yohana 9:37 twende katika twende kwenye zile njiri nne injili ya nne ya, ya mwisho katika zile injili nne eh? Njiri ni ni vitabu vile vinne vi eh Matayo bali kwa wakati wengine ndio zikufundisha Biblia. Mathayo, Marko, Luka, Yohana vilivyoelezea maisha ya kila siku ya kuzaliwa kwa Yesu mpaka kwa kwake. Hizo ndio zinaitwa injili. Eh zile nne. Tureje kwenye hizo injili nne eh nazo sema nazo sema eh twende katika Yohana 9:37. Yohana 9 37. Anasema hivi. Hana sisi 37. Yesu akamwambia, "Umemona naye anayesema nawe ndiye." Alikuwa anaongea na kipofu aliyekuwa ameponywa, alikuwa na miaka kama 40. Sasa alimponya, akawa anasema lakini wanafahamu maana wa Mungu na nini na nini? Ilikuwa imeanzia Yesu akasema akasikia kwamba wamemtoa nje. Maana kalianza kumkiri Yesu lakini kwa hajamjua vizuri. Wale wayahudi wayahudi waliokuwa wataki Yesu na nini? Wa watu wa, wa Hekaru wakamtoa nje Karuni. Naye alipomwona alisema wewe wa muamini mwana wa Mungu? Unamuamini Yesu? Kwa e, so kumamini Yesu ilikuwa ni tatizo hata leo. Naye akajibu akasema ni nani bwana nipate kumamini? Haja jua vizuri. Yesu akamwambia umemwona naye anayesema nawe ndiye anajitambulisha mimi ndo Yesu ndio maana wa Mungu eh watu walokuambia Yesu hakujifunua kwa Wayahudi ha kujitaja alijitaja moja hapo na habari kwa hekarudi hapo siamini kama alikuwa wawili watu walokuwa wanamsikia mmm ana akasema naamini bwana akamsujudia Yesu akasema mimi nimekuja nimekaendelea je alimwambia kwamba ah usini sujudie Haya jeu basi kwa mama Maria nene akamsujudia. Hapana, alimsujudia na ikakubalika hajamzuia. Wako sujudiwa ni nani? Mpaka hapa nani? Ni Kristo, ni Mungu Baba. Kule nyuma tumeona amesema ni Mungu, eh? Hem eh, katika kitabu cha Wahebrania, mlango wa kwanza, Hebrania moja twende, twende ili soma naomba tulipe uzito wake. Kwa sababu linabeba sehemu kubwa wanadamu kwa potoshi. Tulielewe vizuri, eh? Waebrania mlangu wa kwanza mstari ule wa 6 Biblia inasema Waebrania sita nasema hivi sikiliza Anasema kwa sababu hiyo eh hapana niko katika mtakabla 1:6 anasema hivi Waebrania sita anasema Wae hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza wa Mungu ambaye Kristo asema na wammsujudu malaika wote wa Mungu Mungu anasema manangu nataka usujudiwe. Ushirika wa, wa, wa Mungu Baba, Mwana Mtakatifu usujudiwe. Anasema malaika wa musujudu. Eh? Hatu, Hatuoni yake anasema kwamba wasujudu wa, wanadamu? Hatuoni anasema msujudu mama yake? Hapana. Mnaona muda wote ni Yesu. Ni Yesu ni Mungu Baba, ni Mungu Roho Mtakatifu, Hapo eh? tulikuwa tunasoma katika eh Ebrania. Em eh, turudi kwenye zile injili tena, eh? Tutaenda kwenye Tuziende mtaa wa moja Twende mtaa wa 11. Twende twende haraka kidogo. Eh kuna sauti zinatoka huko upande wa pili nazo zinaweza kasumbua. Matayo Eh. Mtaa wa 11 11, vipi una sema hivi? Mtaa wa 11 11, vipi una sema? Iamini nawaambia hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana mbatizaji. Ngoja niulize swali. Huyu anayeshurudia anaye kwamba mtu mkuu katika waliozaliwa na wanawake. Anayesujiu anayesema hivyo ni nani? Ni Yesu, si ndio? Kulingana na Yesu, mtu mkuu kabisa aliyezaliwa ni Yohana mbatizaji. Niulize swali. Mariamu hakuzaliwa? Sasa kwani hajasema kwamba is, angesema isipokuwa tena akaongeza hapa mbele isipata muda kwenda huko kwa ya muda, akamwambia lakini aliye Hey, mtu anasema wa mbinguni aliyemtoka katika farama mbinguni mkuu kuliko Yohana mwenyewe. Kwa so, Yohana ni mkuu kidunia dunia Bali hamu angeweza kusema hapa kulingana na Yesu haoni je Yohana mbatizaja anastahili kuabudiwa? Hapana. Hmm? Sasa inakwaje mtu wazidi wote duniani ha, haruhusiwi kuabudiwa. Hawa wasiosemwa kwa nini wanaabudiwa? Ni niroki ni ndogo kabisa kabisa. Ni vitu vidogo vya kutumia nguvu ndogo sana ya kiroho. Havihitaji ni mstari mmoja tu na tosha. kwamba ni makosa mal, ni dhambi ni kufuru, ni hukumu. Eh. Hey. katika tumetoka katika Mathayo twende katika Marko Marko 33 33 na 34. Tukao kwenye Mataya, twende kwenye Marko. Marko ile in, injili in nafuta eh hey. twende twende haraka tena hey ndei haraka huwa natamani tuwe na maandiko mengi sana kwa sababu ndio chakula chetu. Mara nyingi haturi tukashiba katikati ya wiki. Unakuwa upati una, kweli hii. Eh. katika 3:33 hivi. 3:33 hivi. Akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walio kete wakimzunguka pande zote akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu kwa maana mtu yeyote ya yafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Naye kusema ni kwamba uh, tunaona Yesu thamani anaiweka wapi? Ametoka kuwako kwa Yohana mbatizaji, ndio siyo <coughs> Thamani ya ukuu. <coughs> Baadaye wanamletea habari za ndugu zake na mama yake wakiwa anataka kama kumtoa kwenye huduma. Akamwambia pana mama yangu ni yule anayeshika neno na Mungu kwa hukuru nyingine sio kisingo kwamba Yesu alisema kwa bahati mbaya atataka kuonyesha wapi ambao kana na uzito sasa kama mariamu angekuwa yumo kwenye kundi hili la kuabudiwa asingeingizwa kwenye kundi pia ambalo e, watu wanaoabudu ni wanaoabudu Yesu ndio wapuu kuliko yeye amenia hiyo hmm. ni logic nyingine eh hem tuende tukaishibitisha tena tuende katika ruka 11 luka 11 zungua kwenye marko tuende luka 11 mstari ule waye 27. kumi kwa 11 ni ni muhimu sana Inatuongezea ina eh, eh, Uthibitisho Eh, Luka 11:27 bibilia unasema hivi Ikawa alipo kisema alipokuwa akisema maneno hayo mwanamke mmoja katika mkutano alipata sauti yake akamwambia, Heli tumbo lililokuzaa na matiti ulio nyonya alikuwa anaongelea heli ya nani mwenye heli hapa alikuwa ni nani automatically alikuwa mariamu si kulingana na huyu mtu sikiliza majibu ya Yesu lakini yeye alisema afadhali heli walisikia neno la Mungu na kulishika kulingana na Kristo ninapokuja heli. Heli mara nyingi inakuja na, na, na, na ukubwa mbinguni eh eh heli wenye moyo safi kwa maana wataona Mungu Heli. Unaona kwamba Mariamu anakuwa mdogo kuliko watu wa Ka... Mariamu kama angekuwa Mariamu mwenyewe kama yeye katika mwili ni mdogo kuliko watu wanaomaamini Yesu Kristo wanao wanoshika neno lake. <coughs> Tukaona <coughs> na sio kusema kwamba Yesu aliyeweka kwa bahati mbaya alikuwa anajua anachosema. <coughs> kwa Ewe bwana toniisho kwamba mkarudi nyuma mkaanza sasa kwa kudhani kwamba niledhariwa hapa mkaanza kuabudu abudu hapana. Mjue kwamba hawa wanaoabudu ni wakuu kwa sababu nyingine Watu walioiamini jina la Yesu Kristo ni wakuu kuliko kumzaa Yesu Kristo. Ndicho alichosema Yesu. Kwa kinywa chake. Naye akaiweka kwenye kumbukumbu ya neno la Mungu. Eh? Wewe katika maandiko hayo yote eh? hatuoni uungu wa Mariamu, hatuoni popote pale eh? hatuoni ukuu wa Mariamu. Eh kumlinganisha baada ya mbatizaji, kulinganisha na watu leo mamini Yesu Kristo hatuoni kama ni mkuu. Sasa huyu ambaye mdogo anamuomba tangapi? Eh Bali tunaona heli na ukuu eh wa watu kama kina ana mbatizaji ambao walizaliwa kibinadamu lakini akina kitu akini walikuwa na nguvu zao. Kama ingekuwa ni kuanza kutafuta wanadamu wa kumuomba, tungeanza nayo ana mbatizaji. Tukaja na akina petu Eh lakini hawaombei, hawaabudiwi, hawa hawasujudiwi. Eh? Naomba nikiri pia kwamba Mariamu mama yake Yesu ni Biblia nasema anaheri kati ya wanawake. Eh, Biblia inasema anaheri kati ya wanawake. Yaani miongoni wa wanawake wenye, yaani mama yake unaweza kusema ni mkuu kuliko rais wa wanawake ma, akiwa rahisi popote pale. Hao akawa kiongozi mkubwa. Bado Huyu aliyemzaa Yesu ni mkuu kuliko huyu katikati hawa wanawake. Lakini unapoeleta jumla ya wanadamu duniani, Mariamu sio mkuu kuliko wote. Eh, je ni mbaya? Ni mzuri. Lakini tumpe nafasi aliyopewa na neno la Mungu, tusimpe nafasi tunayofikiria kwenye mioyo yetu. Eh. Alifanya kazi kubwa. Leo hii tunshawisoma kwamba ungemtafuta Yesu angekuwa nadhalwa mara pili, usin, ya pili mpata bikira wa kumzaa hawapo Kwa sababu kiongozi wadogo hawezi kazaa Wakisha kuwa wakubwa sio mabiki Nimetukana? <laughs> Kwa hiyo maliamu anafanya kazi kubwa sio sio kidogo kabisa. Eh? Eh? Lakini maliamu sasa anayoongelewa na kuabudiwa kwenye haya makanisa hmm. makubwa, hasa kanisa la wakatoliki dio maliamu wa yule mama wa Mungu walikuwa ni jina tu ni kama maficho walikuwa na Mungu wao jina jingine la maliamu kwenye makundi ya wakatoliki huko anaitwa anaitwa malkia wa mbinguni Ndiyo sio kwenye kwenye ile orodha ya majina yake inayoitwa litania ya mariamu ya bikira mariamu sawa inaitwa litania au kama sifa zake sifa moja wake mojawapo wanayomuita jina lake jingine ni malikea wa mbinguni. Ngoja tutakuja kumuona kabla Maria hajazaliwa. Nasema Maria alizaliwa eh nyakati labda miaka michache kabla kuzaliwa Kristo. Kwa sababu kama alikuwa biki lazaliwa labda na miaka 18, Ishirini. Eh kwa sababu katuo pia alikuwa ana wana, wana, wana wadogo na nini? Kasi alikuwa amshachumbiwa tayari. Eh. Lakini miaka ya, ya nyuma wakati wakina Yeremia, ulikuwa kuna Mungu mke ya alikuwa anaabudiwa aliyekuwa anajulikana kama malkia wa mbinguni. Je <coughs> mtuende kwenye ile mstari ndio nitauliza hilo swali. Eh, twende kwenye eh ile mstari. Hem twende katika Yeremia. Wao Mariamu au malikeo ya miungu inayosema ambayo ndio wamebatizwa kwa Mariamu. Kimsingi alikuwepo kabla ya Mariamu. Na alikuwa Mungu wa miungu ya miungu ambayo sio Mungu eh iliyokuwa inaabudiwa nyakati za nyuma. Kwa hiyo inaendelea kuabudiwa hata leo. Twende kwenye kitabu cha Yeremia. Yeremia 7:18 Yeremia kitabu cha Yeremia e, 7:18 anasema hivi Yeremia mlango ule wa 7 mstari wa 18 Biblia inasema Watoto huokota kuni na baba zao E, na baba zao huwasha moto na wanawake hukanda unga Hapa kuna ushirikiana watoto wanaleta kuni hiyo mm. nilikuwa vijijini ilikuwa watoto walikuwa wanaleta kuni e. baba alikuwa anawasha moto hapa inaonekana sijajua kama ndio utaratibu akina mama ndiyo walikuwa wanachanganya unga na kukanda na nini kama wanataka kutengeneza mikate eh ili kumfanyizia mikate malikia wa mbinguni hii ni miaka kama tano kabla ya, ya Kristo kuja duniani kuna malikia wa mbinguni anaabudiwa na na mikate na nini? Je, tukisema kwamba Malikia wa mbinguni anayeabudiwa na Wakatoliki ndio huyu, tutakuwa tumekosea kutafsiri Biblia? Kosi ndio jina lafu. Eh, malkia wa mbinguni. Kosi huyu sio Maria. Na hatuoni Biblia ikimuita Maria malikia wa mbinguni. Kitu ambacho Biblia inakiita malikia wa mbinguni ni hiki hapa ni miungu mjike. Eh. Malik na kuwa miungu mingine sadaka za kinywaji wapate kunikasilisha mimi. Mungu anasema wanawaminiia miungu mingine kinabarekiawa mbinguni. Wanawaabudu hao Eh. Kwa hiyo hakuna jambo jipya chini ya jua. Ilivyokuwa wakati wa Yeremia, ndivyo ilivyo sasa. Majina ni yale yale, ibada ni zile zile, ukosefu ni ule ule. E na Yeremia ni yule yule na sisi ni wale wale labda sisi ndo Yeremia wa sasa Yeremia alikuwa anakemea hiki kitu mimi nami na sisi uko pamoja tunakemea hiki Ee eh. ya Mungu endelee Ee eh. Anasema katika kitabu cha Yeremia huyo huyo Arobaini na 44 Tulikuwa Yeremia Saba Mwishoni mshoni ma kitabu cha Yeremia huyu malikia wa mbinguni si ndo Maria kulingana na <laughs> Ee eh alimesema lakini kwa mfano tu unaweza kukuta mgatolika ajasome habari akisikia kwa vile tu kwa vile tu alishajitengenezea ibada yake na maamuzi yake anasema hapana hiyo sio kweli haihusiki ah ha, kwani azisema hivyo au wakiwa milioni wakasema hivyo sio milioni milioni, wakasema hivyo ndio kusema kwamba itakuwa haihusiki bana kupinga na kujifanya huamini hakuzuini neno na Mungu kusonga A e, Anasema katika Yeremia 44 17 na 18 biblia nasema hivi Yeremia 44 17 anasema hivi Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoa kutoka katika vinyoa vyetu kumfukizia uvumba malikia wa mbinguni Leo hii hawafukizi uvumba makanisani mwao kwenye malikia hao Wanafukiza fukiza sana kuna Kule yule mtachetezo. Eh na kama una hali jina ile mbele mosho unaweza kukaoa vibaya sana kidogo. Eh Anasema kum hatutaaacha kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni, huyo ndo Mariamu. Mama eh huyo ndo mama wa Yesu huyo. Hapana. Na kumumiminia sadaka za kinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu katika mji wa Yuda anasema hii kitu tunayo tangia zamani tulikuwa tunafanya tangia zamani na tutaendelea sasa wanaanza unaweza kuniambia kwamba walisema kwamba tu, tutaendelea afu baadaye tutaacha pala walisema tutaendelea kufanya eh leo wanaendelea e. na tunaona kwamba malikia wa mbinguni jina la biblia limemuita ni miungu mingine ndio malkia wa mbinguni kulingana na Yeremia 7:10 18 eh, pa. Je Yesu anaweza akazaliwa na Malkia wa mbinguni ambaye ndo miungu mingine atakuwa Yesu huyo? Pala haywezekano uwe na Yesu aliozaliwa na miungu mingine inaitwa Malkia wa mbinguni hata siku moja. Bila shaka huyo Malkia wa mbinguni anayesemwa leo sio Maria aliyemzaa Yesu. Kwa sababu Biblia inasema Malkia wa mbinguni ni miungu Miungu haiwezi kamzaa Yesu. Haiwezi. Eh. Biblia haizuii haizuii kuwabudu vitu vingine, haizuii kuabudu Maria peke yake. Inazuia kuabudu na vitu vingine vyovyote vile. Vyovyote vile. Yaani inazuia vyote na baadaye nasema muabudu Mungu peke yake. Pia umsujudie. Eh? Shetani alipo kwenye Mateo 4:4, si kwani mmeona hapo lakini tunajua. Alipo alisema al, al, al, al, nitakupa hivi vitu vyote ukianguka na kunisujudia. Sheitani alikuwa anataka naingi ziko kwenye kunde la kusujidiwa. Yesu alikemea vibaya mno. Eh akasema msujudu Bwana Mungu peke yake. Kwa roho nyingine ukitaka kumsujudu Maria au sanamlake tayari huyo ni Mungu. Kulingana na Yesu anayesujudiwa ni nani? Ni Mungu. Eh, au tuende pale kwenye matayo nene? Twende. Twende, twende pale. Sio sio sio sio ngumu. Twende pale. Twende matayo nene tusikie kulingana na Yesu mwenye kusa, mwenye kwa mwenye kuabudiwa anatakiwa we ni Mungu. Kwayo, kwa hiyo huwezi kusema ah tunamwabudu na kumusidu, kwa sababu labda ni mama ni mama sio Mungu. Si haiwezekani kwa sababu neno wa Mungu linasema anayeabudiwa ni Mungu. Kwa hiyo utakaye mwabudu umeshamfanya ndugu wako. Biblia nasema katika matayo e, mlango ule wa e, Wa 4 mstari wa saba 7. Mathayo saba nasema Yesu akamwambia tena imeandikwa usimjaribu Mungu wako. Mstari wa nane kisha ibinisi akamchukua mpaka mlima mrefu na akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari zake akamwambia haya yote nitakupa ukianguka na kunisujudia hakuna kitu ambacho shetani kama kusujudiwa e, na watumishi wake wanaosujudiwa eh wale wanaosujudiwa na kulamba viatu eh na ku, na kupewa sifa za kimu ehe hem niambie eh, eh mtumishi eh, katapira alikufanyaje kuf, ali aliniponya baba alimnisaidia na mimi nilitoa sadaka wanatoa sadaka na hapa hapo wanamtolea sadaka ndio sio ndio sio haya tunaesema ni machache kwa sababu watuishi huko lakini wanaoshukua wanafanya vikuba zaidi ya hivi sikiliza alichomjibu anasema mstari wa kumi ndipo Yesu akamwambia nenda zako shetani kwa maana imeandikwa msuidie bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake Kristo yuko wapi anayeabudu bila Yesu kujudiwa ni mmoja ni Mungu ukisha muabudu na kuzuhudia maneno ya Mungu. Somo la leo linatoka katika matayo mlango wa pili inayosema mwenye kusujudiwa ni Mungu pekea. yake. Mariamu anaposujudiwa na chochote pembeni yake, iwe ni sanamu yake, iwe ni kitu chochote au picha yake au ni nini, au kuna maji ameyashikilia unaenda unayachukua ndo yanakubariki. Hiyo kipo unakuta amechukua kinani nimesha kwenda kwenye isi ndo ibada ya ndoa niliruka pale sikukaribia. E, Nilianguka kuna ki, ki, kinani kama bakuli wame kina maji ameshika na maliama na, wa, na hivi anashika wanajumagia hivi. Yote ni ushirikina ndugu zanguni ni. ushirikina kabisa. Aya mtu atoke hapa anasema tumechokia wakatoliki. Wa Hakuna. Tunawaambia ukweli. Paulo alimuambia hivi alisema aiwaambee wa Galatia kwenye mlango wa 4 ansemaje je nimekwadui yenu kwa kuambia ileyo kweli yani ile tu kuambia ukweli ndo nimeshaanza kulingona mbaya pevile hawezi atakiwa kuona vibaya kwa sababu tu anaambia ukweli ambao umefichwa kwenye macho yao na wewe ulikwambia ni kulio ungeweza kukuta manabii wa uongo 400 500 unakuta Elia yuko peke yake Unaweza kusema kwa sababu anayeenda ni huyu na mwanzake wako wawili na nini labda kikanisa kadogo sio kweli hapana Nivyo ilivyokuwa tangia zamani Mungu alikuwa anamuinua nabii mmoja anasema kweli wengine wote wanapinishana wanaufanya wanachomfaya wala lakini alikuwa hawaleti alikuwa hawaleti mamia yao alikuwa analeta mmoja tu sauti moja tu ya mtu aliyaye nyikani sauti moja tu inatumika ina Wui uhitaji sauti tano. Ukiwa na sauti tano kwenye masikio husikii ukoelewa. Zitakuchanganya. Mungu anaita sauti moja tu. Twende tuone eh, maeneo mengine. Twende katika eh, agano la kale semkada kada. Twende katika eh, kumbukumbu la Torati. Tuanzie mlango ule wa 4. Twende haraka kidogo. Tufike pale haraka. Jamani somo kama hili ulichukulie ni muhimu kwa sababu linaimangonyoa li, li, li, li, li, li, li, nafsi ya mwanadamu ninango ni wa roho wa wanadamu. Eh ninamtanguliza kufika jehanamu kabla kabla akiwa bado duniani. Hatari. Eh kumbukumbu la Torati mlango ule wa 4 mstari ule wa 17 eh wa mstari some somo la 15. Kumbukumbu la Torati, katika e, vitabu vya agano la kale vya kwanza ni kile cha tano, kwa hiyo tutakuwa imesogea katikati mwanzo mwanzoni mwanzo mwa Biblia lakini mbele eh kumkumbula torati 4 anasema kumkumbula torati 4 15 na 16 anasema hivi Anasema jihadharini nafsi zenu basi sikiliza haya maneno haya maneno yanaposema jihadhari ni vizuri kuachukua serious kwa sababu so, so, manake hivi mtakiwaambia kwa majihadhari hapa kuna nyoka utasemwa a amesema ah. tu utakuwa serious sasa wewe jiulize kama Mungu akwambia kwa lazima jihadhari nafsi zenu roho zenu anake hiyo ni hatari kuloko nyoka So nyoka anaweza kama mtu anaweza kama mtu yote vile anaweza akatimika anaweza hata akifa bado anauwa mwili lakini roho inatupa katika jana maana ni ni, ni maumivu nini ni, ni hasara kubwa kabisa msijihadharini nafsi zenu maana hamkuona umbo la namna yoyote siku ile bwana aliyosema nanyi kutoka katika moto msije mkajiharibu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote mfano manadamu Umustali, wa mwanadamu au mwanamke huu mstari kanisa la katoliki linao linakubali mno linautenda linatenda kinyume moja kabisa ya hiki Mungu anasema Mungu alipotokeza mlimani hamkumuona, kwa hiyo hamkuona hata kama alikuwa na kichwa na miguu na nini. Sasa mkasema, "Tuko tunamchora Mungu, tunataka tumwabudu." Au mkasema, mm, "Labda alikuwa na sauti fulani kama kike kike bila shaka huyu ni, ni Mungu mwanamke." Anasema hiyo nayo msifanye. Eh? Anaendelea mstari ule wa Sita Mfano wa mnyama yoyote duniani, au mfano wa ndege yoyote aruka mbingu. Leo hii mje mwone, Eh? Mje mwone, Eh? Watu wana wana wana, picha za viumbe eh kama ndege kama eh, eh asa ndege. Anakuambia ni taswira labda si ya roho mtakatifu ya Mungu. Hapana nikithi ambacho kilitokea mara moja lakini sio Roho Mtakatifu mtaka wa Mungu hana hana umbo. E. Kwa hiyo wakati wengine na zile picha picha zile eh ni za makini ukienda kwenye maandiko unaweza na naamini ni kosa. Eh sababu nyuma yetu hapa hatuiaweka picha. E. Mungu alisema jihadharini. Mimi kwa kauli kama hii ningeweza kudhani kwamba kujihadharini ni ni, ni mara 100 nisifanye kabisa kabisa, kabisa. kwa vile hata kama sina uhakika sana kwa sababu msali unaniambia nisifanye. Kwa hiyo hata kama kuna kitu ninahisi labda ni kweli au kweli, ni vizuri nikae upande wa tahadhari wa kutokufanya kuliko kujaribu kufanya nikavunja, nikavuka mpaka niliopewa. Mungu anasema chochote kile. Eh? Anasema kitambao au mfano wa chochote acho juu ya ardhi au mfano wa samaki yoyote aliye majini chini anchi, kuna, ma, mfa, ya nchi kuna Madhehebu nje macho yako wanatumia taswira ya samaki eh kweli kamisa e? tena usije ukainua macho yako hata mbinguni na ulionapojua na mwezi na nyota jeshi la mbinguni lote pia ukashau ukashawishwa au ukashau ishika, na kuviabudu na kuvitumikia ambavyo bwana Mungu wako amewaga wanyia watu wote chini ya mbingu zote anasema hata vile viumba vikubwa vikubwa kama jua na mwezi ndio na dini ya waislamu wana, wana taswira yaoni ni, ni, ni mwezi na nyota hivi vitu vyote ni ibada zote eh kanisa pia la katoliki wanajua liko katika ibada ibada zao linaongezwa katika kundi hilo maneno ni kuamua tu kuvunja hii misali ya Mungu ukivunja mstari mmoja wa biblia umeivunja biblia yote kimsingi Ah, sasa naomba tutiane tupeane ushauri. Si. Je, tuyaseme tusiyaseme? Si. Tuyaseme jamani. Eh, tuyaseme. Na tu yapi muhimu? umuhimu. anaenda katika kitabu cha kumbukumbu kumbu. eh tukao kwenye kumbukumbu kumbu ngapi? nne truka mbele kidogo tuende 17 anaendelea ana, ana, ana... na na ningeweza kwenda hata kwenye kutoka 20 sina muda wa kwenda huko lakini ni napo imeelezwa vya kutosha eh kumkumbu Saba tatu anasema hivi naye amekwenda kutumikia miungu mingine na kuni, na kuiabudu au jua au mwezi au vile katika jeshi la mbinguni vyote visivyo nisivyo agiza mimi ndio kwamba naendelea jeshi la na pamoja na ni pamoja na eh. Eh. vile vile ni pamoja na hawa tunaoita watakatifu biblia inasema yesu atakapokuja atakuja na majeshi yake yake yofuataana naye watakatifu waliokuwa duniani watakatifu wako kwa duniani Eh Biblia inasema watakatifu huko duniani ndio wanampendeza Mungu. Lakini mtu anapokufa baada na anakuwa na ile hali yake utakatifu kwa sababu roho yake ilishamaamini Yesu Kristo. Sasa leo hivi makanisa anaabudu watakatifu. Eh, unakuta kuna mtakatifu fulani niye anayewalinda. Imeandikwa wapi kwenye Biblia? Kuna popote ilipoandikwa. Ah, tukubaliane. Lakini hayo mambo ndio yanayotuzunguka, wewe ukajua umeingizwa sangapi? Eh. Hey. Eh, Mungu anasema hata hivyo haya majeshi, hivyo viumbe vyote hivi vya kuumbwa, malaika au watu waliokuwa duniani wakamcha Mungu, akaenda mbinguni, eh? Hey. nasema inasema hata wanapofanaenda mbinguni, watakuja na Yesu Kristo kabla ya hukumu, kabla ya miaka 1000 ya utawala wa Kristo, eh? Hey. Hey. Eh, siko tunakaribia kumaliza tu hata kidogo anasema katika kitabu cha wafalme wa pili na inaenda haraka kidogo wafalme wa pili so, mlango wa 17 sio imemstari wa 17 inasema wakazi waacha amri zote za bwana mtu anapoanza kuabudu miungu ni taswira kwamba ameacha amri za bwana eh? mungu wao wakajifanyizia sanamu za kusubu yani ndama mbili wakafanya na Shera wakaliabudu jeshi lote la mbinguni na kumtumikia bahaliwa vitu vyote vinashikana vya mtu kuabudu eh vinaenda sambamba vinaenda eh, sambamba kwa hiyo tunaona kwamba tunaona kwamba eh, eh, Maria hakuwa eh, hastahili kuabudiwa siku patatakwenda huko. Hemme twende katika tufunge kwenye nyumba msali ambao siko ninao ni, lakini uko kwenye ruka mbili pale. Hemme tuangalie. Eh ruka mbili anasema hivi. Twende pale. Maria wakati tunatafuta msali nitakuwa naeleza alichosema. Eh Maria anasema anasema mimi ninamsubiri Bwana mokozi wangu. Maria yeye kama yeye alikuwa anasubiri eh auokolewa na Yesu. Eh, ana sema mimi ninamsubiri Bwana mwokozi wangu, eh? Kwa hiyo tunaona kama angekuwa ye mwenyewe ni Ye ndiye no kuokoa, mwenye kuokoa, mwenye ku beba wangu hakuwa na sababu ya kuokoa kama Mwisraeli mwingine yote walikuwa nasubiri au maandamano yote walikuwa nasubiri, eh? Mungu mwokozi wake, eh, siliony kama angeweza kunani, eh? Anasema eh eh, tu, eh ni, ni ni ruka moja. Tusome mstari ule wa wa 46. Mariamu akasema ruka moja 46. Vipinde anasema Mariamu akasema moyo wangu wa muadhimisha Bwana. Huyu mtu anamangalia Mungu. Eh. Ana Mungu na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu eh Mariamu anahitaji anamsubilia mwokozi hamsubiri mwokozi sasa alikuwa anaokolewa nini kama alikuwa na nafasi ya huko wanakuambia hakuwa na dhambi kama si wanasema kwamba Mariamu hana dhambi ndiyo sio sasa kama huna dhambi nataka kuokolewa dhidi ya nini Vitu kingine unahitaji hata kusoma mistari mingi mmoja tu ukaukubali yeye anasema anatafuta mwokozi wangu. Sasa wanakwambia hakuwa na dhambi Mariamu, uh, baba siari tungo hakuwa na dhambi. Anataka mwokozi wa nini? Tukijibu ilo swali tutaomba hadhi hiyo ya uungu. Na hakuna jibu kwa sababu yeye mwenyewe anasema anamtafuta mwokozi. Eh, e, aokolewe alikuwa mdhambi kama mimi na wewe inawezekana kuwa natenda dhambi kubwa kama zozote zile hakuwa kahaba hakuwa nini lakiniakuwa dhambi siyo dhambi sio uchafu pekee yake dhambi sio uchawi pekee yake nyingine dhambi nyingine tu ni ni, ni, ni, ni dhambi yaani ni uchafu tu ambao uko sehemu ya, ya mwili wa wanadamu ambao bila kuokolewa na Kristo na Mungu Baba Mwana na Mtakatifu kategemea mtu kingine mtu atapotea mtu atapotea Eh Mariamu alikuwa anasubiria mwokozi na anathibitisha. Nafikiri kwa jinsi ya maneno yote tumezimbitishwa kwa Mariamu hasa ile kuheshimiwa kama wanadamu wote pia. Wanadamu anatakiwa kuheshimiwa. Eh. Na vile kwa mfano si kwa mfano sehemu nyingine nasema eh, msimite mtu baba duniani. Sina maana kwamba utoke hapa mdharau mchungaji wako, mdharau mtumishi wako. Vivyo nasema watu wanaohudumu katika madhabahu wanahitaji heshima mara mbili. Kuheshimu ni kitu kimoja na ni kitu kingine tofauti kabisa. Eh, kabisa. Heshima yake, mtu mzima apewe heshima yake. Kuna heshima ya kumpa mtoto pia, si kama mtoto unakuwa unamfanya kama takataka taka Kwa hiyo tuheshimiane, tupendane, tufanye kila kitu, lakini tusimwabudu mwanadamu ambaye na mwenyewe anasubiri ukombozi ambao ni Yesu Kristo, kama ni Mariamu na mkombozi wake wa mmoja tu Yesu Kristo. Nasema yuko eh, na na na na naomba na mnisamehe tu twende pa twende Biblia huwezi acha kunania. Em sikiliza. Twende katika katika huu si kwa nimewa ndani ni ngoja niongeze. Eh tu. Eh, unajua unapofundisha neno lazima lieleweke li, kabisa. Twende katika Timotheo 2 mlango ule wa ngapi? Timotheo wa kwanza mlango wa pili msana wa 5 anasema hivi. Kwa sababu Mungu ni mmoja Timotheo wa pili mlango no ni timotheo wa kwanza mlango wa pili eh timotheo ina vitabu viwili kwa hiyo unaanza kwa anta, ni timotheo wa kwanza ni mlango wa pili ni mstari wa 5 anasema hivi kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja mwanadamu Kristo Yesu eh yuko mmoja tu lakini leo watu leo hii ukimuliza mkatoliki mpatanishi wake mkubwa na Mungu wake ni nani sana si, si anakwambia mariamu sasa anaye je ukisema kwamba ameikufuru Biblia utakuwa umemhukumu utakuwa unasema ume kweli mngesema mpatanishi ni mmoja tu twaemjua ni mmoja tu ni Kristo wa ni mmoja tu ni Kristo ambaye ni taswira ya Mungu Baba maana nuru takatifa leo inekana kwa macho na kudhibitishwa na maraika. tutashukuru baba wa Mungu kwa ajili ya neno hili asante kwa kutupenda asante kwa kutujulisha kweli hii tunaomba kweli hmm. hii Mungu ikatufaye sisi na ikawafai wote waliokumbali ambao baba amefungua msikioo wa, na wako tayari kukubali kweli na wale ambao wataibishia Mungu waendelee kuwapa nafasi ya kuijua kweli maadamu bado wanapomoa pumzi zako hizi baba tunakukaribisha katika upinde wote wanaoendelea mbele yetu kwa kadiri, kwa kadiri, jina, na uthudumie kwa kadri inavyokupendeza kwa kadri ulivyopenda ni katika jina la Mungu Baba Mwana na Amen. Amen.